Continuem al 107.8 de la FM, seguim també a través de ràdio palafrugell.cat i avui doncs posarem la mirada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 de, del més aprop possible, no? Mhm. Mm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 obres a carrers, com el tema del carrer Sant Sebastià, reconvertir-ho en zona de vianants mm. i altres i obres amb altres carrers també importants, la rehabilitació de la torre de Camp Mario, el mirador de Llafranc, i ens n'anem en amb una mica de mal regust de boca perquè queden pendents les obres de l'antic museu del Suru, no? el que ha de ser la seu de l'espai d'Ars Escèniques, no? mm -hmm. que a veure com...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 i, des, i ja es pot trobar les llibreries mm -hmm. Molt bé, doncs uh, aprofitant aquesta presentació de llibre doncs uh, també ja des de fa uns, uns quants anys i ara en diràs quants perquè no, no ho tinc igual, present Igual, igual, igual també, els 37 ah, anys sí, sí. doncs també s'entreguen els Premis uh, PES Fregit amb diferents formats, mm -hmm. però sí, fa molts anys mm -hmm. també cal que... Els Premis PES i el Palafrogellenc de, de l'any i a més a més també una Emilia Iniciativa de l'any Comencem per els Palafrogellens de l'any, si et sembla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 ens ha creat un, un munt de rutes, la Clara Peia coneguda, em sembla, per tothom pianista, compositora sí. i aquest any ha estat donada amb el Premi Nacional de Cultura, en Joel Nicolau jove ciclista de Llufriu que, que competeix amb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 que, que l'institut està funcionant en Ricardo Sayago que és realitzador escenogràfic per muntatges teatrals d'aquelles persones que eh, no es veuen a davant, és a dir però que, que, que bé, que tenen molt valor, l'Emili Agustí que és gestor de, gestor de Triton Diving que ha fet 40 anys aquesta empresa i que és un declarat defensor de l'entorn submarí La l'Eugènic Amarino com a president d'Honor, fundador i dinamitzador del Consell de la Gent Gran de Palafrugell i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 amb iniciatives com la plataforma Palafrugell 21 i Can Mario per Palafrugell, i diferent en regidor en diferents, en diferents mandats. Des d'aquí un record, eh, ja t'ho dic, li donarem a títol postum, però bé, creiem que, que se'l mereixi molt. I tant, i tant, eh, va ser, doncs aquesta notícia va arribar així com una de cop, no? Sobtadament, sí. sí sobretot després de, de la bona notícia, no?, de, que vam conèixer i que fins i tot ell doncs, ens va trucar doncs per, per explicar-nos i que, que, que havien aconseguit doncs, això no? que, que hi hagués algú al darrere que tornés a obrir aquest espai cultural a, a Palafrugell i bueno, semblava que ostres, va, va esperar no? a, a veure-ho i després doncs, bueno, en definitiva ens va, ens va deixar una notícia doncs, que eh, va, va colpejar la, la societat Palafrugellenca i que vosaltres doncs, igualment voleu Sí, eh, aquest any deixa'm dir abans de continuar amb els premiats que aquest any hem tingut més pèrdues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 La millor iniciativa la donem a a oxgen o oxigen, no sé com ho hem de dir això perquè és implicat. Oxigen, complicat. És, oxigen passa que van voler posar aquestes, aquest, és o Aquestaa admiració. Eh? Sí. Però en tot cas l'antiga copa, uh -huh. eh? perquè considerem que, que bé que s'han posat molt les piles per, per tirar endavant i dinamitzar, intentar dinamitzar el comerç i recuperar moltes parcel·les perdudes en aquest sentit. No? Uh -huh. I el peix fregit? Sí, ara tenim, eh, hem deixat el, el, el, el peix gros, no, a dir, Al final, <ríe> dit. Sí. el peix fregit, a una trajectòria, no? Sí, mm. uh, la donem en Tano Pisano i la Blandín Pellet. No som palafrosillencs de, de naixement, però sí d'adopció. I, a més a més, uh, han decidit, uh, per qüestions bé, de la vida, que no hi entrarem, Torna, se n'han tornat a viure a Pietra Santa, la Toscana, que és allà on son origina és originari en Tano mm. la Blandina és francesa però en Tano i la Blandina han deixat aquí un, un ric llegat artístic eh? i, i s'han significat sempre en la vida cultural de Palafugell a veure, m'ha venut al cap algunes coses com per exemple la, la decoració que va fer la Blandina la redecoració de la sala del fraternal amb mm. dibuixos de d'en de Miquel Ros que desgraciadament tampoc no el tenim ja entre nosaltres o el mural de la Pau cantant ho va donar a la Eglésia o, o, o el projecte Arteca el projecte Arteca que la Blandín va tirar endavant i que encara continua el projecte cultural i artístic Arteca no? entre moltes altres coses llavors considerem que són dos personatges importants han estat dos personatges importants durant molts anys a la vila i que es mereixen el, el peix fregit que és el al premi gros. Uh -huh. Com ho, ho, ho valoreu, com ho discutiu, com, ho, com, com es fa, com es fa aquesta tria? No sé si és molt complicat també després, eh, posar-vos no. d'acord o, o al final No, no complicat no. Eh, uh, a veure, intentem que siguin personatges que hagin sagi significat per algun motiu durant l'any durant l'any, no? Que toca. Però també hi ha vegades som una mica flexibles i premiem personatges que, que potser aquell any no s'han significat especialment però que porten també una trajectòria que mm. potser no és suficient per ser un peix fregit però sí que per reconèixer-los no? per exemple, eh, estic pensant per exemple, amb, amb, en, amb en Ricardo Sayago o, o amb en Lluís Bries mateix mm -hmm. és a dir, són persones que cada any cada any fan coses importants, però no cada any podem donar 100 palafruits llencs de l'any, llavors els hem de dosificar una mica. Altra gent, per exemple la Clara Peia, que també té una trajectòria, però bé, ho fem coincidint que els hi han donat el Premi Nacional de Cultura, eh, o, o l'Eugènica Marero, que han, li han retet, ret homenatge, no, homenatge pel tema de la, del Consell de la Gent Gran. Hi ha alguns que es trien per activitats durant l'any i altres per trajectòries i o activitats durant l'any. Tot depèn, depèn una mica, és a dir, el que considerem és que s'ha de, visuali de visualitzar, s'ha de donar eh, publicitat o propaganda, digue-li com vulguis, a gent que moltes vegades passa de però fa una feina importantíssima al poble. Mm -hmm. Molt bé, doncs amb aquesta voluntat eh, hi haurà aquesta entrega d'aquests eh, premis eh, aquest eh, diumenge, a partir de les 7 de la, de la tarda, no sé si tindrem, si us teniu confirmada la presència de tots aquests personatges. Sí, sí no, ben, alg, en algun cas vindrà algun representant, eh, però en general, sí, en general sí. També hi haurà el Crònica d'un any, el que és el llibre en si. Sempre portem algú relacionat amb la literatura o el món cultural per, per presentar el, el llibre en si. Aquest any vindrà en Joaquim Nadal reconegut polític, però en tot cas bé la seva condició de catedràtic d'història contemporània i de president del, del Consell del Patrimoni, de la, de la recerca del patrimoni. Mm -hmm. Molt bé, doncs nosaltres avui volíem recordar-vos-ho perquè a vegades la gent, entre tantes activitats perquè al final se'n fan moltes a, a, a Palafrugell, se, setmana res de setmana, sí. no? Recomir I... és, és complicat, sí i sí. digue-li a en Paco del Mau, que és el que fa habitualment totes les fotografies, o gairebé totes que, que és el que va amunt i avall sí, com una baldufa Sí, sempre el, el veus a i avall de quan hi ha aquestes activitats, sí. sempre veus allà, eh? és, és raro no trobar-lo, eh? Sí sí. sí, sí. I doncs, us ho fer, us ho volíem recordar, doncs, i ho tornem a fer diumenge, eh? aquest diumenge, a les 7 de, de la tarda, al Teatre Municipal de, de Palafrugell, doncs aquesta